Gartatu da beraz duela hiru ikba banuela bisita bat, ostiradata larumata, ikinbar nuela bisita. Eta mm, aurretik konfirmatu nuen edo bedaren berifikatu nuen ea, aukera nuen joa iteko, eta arrantzautaten baiet, zioaten nintzala. Eta beraz, uh, Parisera bidaia egin bezperatik eta Ara eldu nintzelarik, presonde egikoatea sartu nintzen, lehenengo pausua egina nuen, baina enbigarren pausua, nuen eta permisak eta banatzen intuzten tokia, tokian, behor, arran zautaten, beraz, nik esnuela gehiago permisarik. Eta hortxek ditu nintzen, eh, nik aldetu eh, zer gertatzen zena, zergatik, eta ez zidaten eh, azalpen argirik eman, ez bada paper bat, eh, Non eta tzen ez agertzen nire izena, eta hortik guiti paper sume horrekin, hau da baliorik ez zuen paper batekin atera behar izan nintzen personsongitik arruntu ukatzen zutelako beste azalpeik ematea. Geruztik beraziakin duzu anaia mitajean edo zigorziegan gazzigtua zela. Bai ordan gauza da hori gertatu zela os tiraal Persoan degitik ateran intzalarik, nik deitu nuen, bai epaik etara, eta baita ere, biztan dena, deitu nuen abokatuei, gura abokatu eri, esplikatuz zer gertatzen zena. eta mm, arratxean berean, jakin izan nuen abokatuen bidez, ibona, disiplinan aurri baten pean eman azutela. Eta laron batago izan, biharamunean, beste bizitabatu egin behar bainoen, joan entzelerik berriz presoan degira, han ikusi nituen beraz beste Euskal presoen senideak, eta baita ere kortxikar presoen senideak, eta hor jakinarazi zidaten aiek, ibont mitajean zela eta kolpatua izan zela bezperatik. Beraz, hori da, eh? ukandu arazo bat zaindariekin edo zuzendariarekin eta gauza da, horren ondorioz, aski bortizki kolpatu dutela eta zigortziegan egondela garaibat. Bai, gauza da, ordan, ostiralean gertatu daena da, berak ikusiz eta ez nindutela usten pasatzen, berak xalatzeko blokatu zen parloaga, modu arunt pazifikoan, eta beraz, matxatu zuten mitagera eramatea, berak onartu zuen, eta modu honean uh, parloaketako uh, matoinek eramantzuten mitagera. Eta mitagera, ostiralean horberdean, arratsaldean berean, hor gertatu ziren ondoko gertakizunak, hau da, bo, bizten dena, bilustu zuten uh, eta miaketak egin zizkioten, uh, I por sartu eta bondena, en modo eta ibiliz, pushatus uh, eta momentu batean ere bai, harrun uh, blokatu zuten berak etzularik batera resist erresistentiarik erakusten eta beste funtzionario batek naitara besoa aterazion uh, beretukitik. Aluxacionevateginazioa uh, naitara etzularik batera erresistentzia emaiten. eta gero segitu zuten beraz kolpatzen eta momentu hortan uhartu zen zuzendaria hor zegoela. Eta beraz ikusten ari zela dena hau da presente zegoela eta hortik ondoriaz ondoriotatzen duguna da hor zerbait antolatua izan dela. Zerbait antolatua ibon oino zigortzeko eta noraz baiit barbada be adibide gisa edo presionezar baita egiteko berari. Gerustik beraz, bontzuk ez duzu ikusi, padakizue nola den, baditu berriak? Ordoan, berriak bai izan ditugular, mitajean izan da aste batez, berarekin batera, larun batean, hori gertatu zen ostiralean, larun batean, Joseba Iturbide, Euskal Prazo politiko ere bai, elkartasunez mitajeera joan zen ibonekin, eta biak atera ziren mitagetik aste baten buran behaz ostegunean ena egoera ab boritza batea bortitz batu bizi izan du, orduan tentsio oso handia izan du Geroztik lasaiago dago, Baina, bizena beti dago mehatsu hori beti hor dago. Ez daki oraindik zergatik eta nolaz alde batetik izan den niretzat beraz bisita ukapena, Oaindik ez dugu azalpenik, ez dugu argipenik or handdikkorren inguruan, Eta beste letik bera dago hor beti ba, nolaz baita kakotxartean mehatxu baten peankoa. Bukatzeko barbada egia da Euskal Herrian egoera aski berezi batean girela, badira urrats batzu emanak bake prozesu bat abian eta bakearen alde. Presoen ganako ez da, ez da sentitzen urratx berezirik bai, Estatu Espainola eta frantsesaren aldetik? Bera hori gerian dagoela. Bai, bo, horregia da, Ibon erigertatu dakoa gauza bada, bat da, baina giro bat ere bai beste erantzunak, Ibon Fernandezen erantzuna ez eskuaren ere bai, libratzeko aukera izan zezaken, eta beraz hori ere bai ukatua izan da, badari da beste perso batzuk ere bai galdetu zutenak, beraz, libratua izaitea eta ez daudenak, libratuak, horregia da, behar ikusten dugu, Estatu Frantxezda eta Espainola, Momentuz, ez direla, bat ere mugitzen, ez baldin bada, segitzen guntela non lazbaita represiologika batean. Mila eskarra.